Він ніби для того і створений, щоб дивувати, вражати, захоплювати нас будівничою могутністю людини. День і ніч, розтинаючи грудьми океан, судно рухається, мов би, само собою. Про життя екіпажу, про тих, хто забезпечує хід над потужній громадині, ми можемо тільки здогадуватись. Десь чергують у рубках небагато слівні моряки, зосереджено стежачи за показаннями приладів. Десь є в передозорці, штурвальні, радисти, електрики. Десь глибоко і під нами, у машиннім відділенні, постійно несуть свої вахти ті, кому ми довірились і кого пасажири ніколи не бачать. Там вахти і вахти. Праця і праця. А вам, пасажирам, залишено тільки світ сервісу, зручностей, гральних салонів, тенісних кортів, шумливих дансингів, світ вигадливих, безнастанних розваг. Так що веселіться, жартуйте. Забудьте у музиці, в танцях, викиньте з душі усі свої клопоти і прикрощі, почувайтеся так, ніби не існує на планеті ніяких тривог та незлагод. Нічого, крім радощів буття. Доля Титаніка чи інших потерпільців хай вас не тривожить. Ваш суперлайнер, оснащений електронікою, безліч найсучасніших приладів, чия підвищена надійність поза всяким сумнівом. Ніякі шквали шторми не страшні цьому переповненому різномовними веселощами Вавилону, де навіть шум океану тоне у вигромах оркестру, що звечора й до пізньої ночі шаленіє в дансингу, захлинаючись модерними ритмами. А судно тим часом... Рухається, рухається, далеко видно його вогні серед темряви океанських вод. Надвечір на верхній палубі, як тільки вийдеш, тебе обвіє вільний вітер просторів. Він тут ніколи не стихає, лише змінює свою напругу, дошкульний, солоний. В день він аж учі сліпить, несучи нам на зустріч зірвану з буронів, михтючу водяну порошу. В По побідішні години верхня палуба заповнюється публікою, статично проходжуються дорослі, перегукуються дітвора, що швидше своїх татусів і мам встановила між собою контакти. Обох нас, мене і мого друга, іноземна малеча, білі й чорні дітваки в коротких штанцях. При зустрічі розглядає з неприхованою, однак приязною цікавістю. Спершу було загадкою, чому наші персони викликають до себе підвищений інтерес. Потім з'ясувалося, що увагу юних пасажирів привертає найперше наша екіпіровка, наші небачено широкі універмагівські штани. Ера широких холош на той час для тутешньої публіки вже давно відійшла, змінилась модою вузько штанною. Одначе наших кравців ці зміни ще не торкнулися, принаймні ми з Петром вирушили в дорогу в широких, мов Чорне море, кльошах, аж керівник делегації пожартував, будете, мовляв, хоч цим споріднені з гоголівськими героями з розмахом просторих запорозьких часів. Оточені палубною дітворою ми даємо вільно себе розглядати, бо зрештою чим ці щедрі кльоші, гірші за всі інші одяги, які вбрані пасажири Куїн Елізабет? Адже тут можна побачити на людях вбрання, які мабуть тільки існують на світі. Одяги народів сходу і заходу, мовби змагаються між собою у вигадці і оригінальності. Пасажири зовсім по-різному одягнуті, здається, досить терпимо ставляться до зовнішнього вигляду одне одного. В чому тільки не зустрінеш учасників подорожі на цій спільній для всіх палубі? В шортах і джинсах, у східних ламидах?